28. Pitanje. Kakav je stav šerijata po pitanju emulgatora? Dobro, bi za emulgator ili si cijen i šta je znam, iditi ja vas uputi da iditi do Halalba, nađiti svašta u njemu, svašta koriste tamo, pa nađiti objašnjenje za ovih stvari, da li radite.